Колін Маккалоу – «Ті, що співають у терміні». Частина п'ята. 1938-1953 роки. Фіона. Розділ 15. Другеда мала радіоприймач. Нарешті прогрес дійшов від до Джеленбоуна у вигляді радіостанції Австралійської радіомовної комісії. І нарешті, нарешті у танців та вечірок з'явився гідний конкурент на ниві розваг. Саме радіо являло собою досить неоковирний об'єкт у горіховому корпусі, що стояв на маленькому вишуканому комоді у вітальні. А його елемент живлення у вигляді автомобільного акумулятора лежав у самому комоді. Щоранку місіс Сміт, Фіона або Мегі вмикали його послухати новини Джеленбонського району та прогноз погоди. А ще вечора Фіона та Мегі слухали загальнонаціональні новини. Як це дивно, отак раптово сполучитися із зовнішнім світом, слухати про повені, пожежі, дощі в кожній частині країни, про тривожну ситуацію в Європі, про австралійську політику і не залежати від милості Блуї Вільямса та його спізнілих газет. Коли 1 вересня у випуску загальнонаціональних новин повідомили, що Гітлер напав на Польщу, вдома були лише Мегі та Фіона, і цю новину почули тільки вони. І не звернули на неї ані найменшої уваги. Адже про можливу війну говорили багато місяців поспіль, до того ж Європа була бозна де. Вона не мала жодного стосунку до дрогеди, котра, як відомо, була центром Всесвіту. Але в неділю 3 вересня всі чоловіки зібралися з пасовиськ, щоб відвідати службу отця Ветті Томаса. Чоловіки цікавилися становищем у Європі. Ані Фіона, ані Мегі – не здогадалися розповісти їм новину, яку почули у п'ятницю, а отець Ветті після служби поспішив до ферми на Ренганг. Як завжди того вечора радіо вимкнули, щоб послухати загальнонаціональні новини. Та замість хрусткого оксфордського акценту диктора почулася простолюдна, безпомилкова австралійська вимова прем'єр-міністра Роберта Гордона Мензіса. Шановні співвітчизники, з Сумом виконую свій обов'язок і офіційно сповіщаю вас, що внаслідок наполегливого продовження Німеччиної вторгнення до Польщі Великобританія виголосила їй війну, в результаті чого Австралія тепер також перебуває у стані війни. Тепер можна припустити, що амбіції Гітлера полягають не в об'єднанні усього німецького народу під єдиним керівництвом, а у взяті під таке керівництво стількох країн, скільки можна підкорити силою. Якщо це триватиме й далі, то не буде у Європі безпеки, а у світі миру. Немає сумніву, що позицію Великобританії підтримують всі народи британського світу. Найкращою підтримкою нашої стійкості та стійкості Англії буде забезпечення належного рівня виробництва, розвиток професій та бізнесу, збереження високого рівня зайнятості, бо все це вкупі є гарантією нашої сили. Впевнений, що попри емоції, які ми переживаємо, Австралія готова вистояти і перемогти. Нехай Господь своєю милістю та своїм співчуттям позбавить світ від цієї муки. У Вітальні запала довга тиша. Переривалася вона гулкими тонами короткохвильової трансляції промови прем'єр-міністра Великої Британії Невіля Чемберлена до британців. Фіона та Мегі поглянули на своїх чоловіків. Якщо рахувати Френка, то нас Шестеро, мовив Бобу, повні тиші. Всі ми, окрім Френка, займаємося фермерством, і це означає, що нас не візьмуть до війська. з тих скотарів, що працюють у нас, на мою думку, шестеро підуть на війну, а двоє захочуть лишитися. Я піду, сказав Джекі з сяючими очима. І я радо озвався Гюї. І ми, заявив Джимс від себе та від імені надтого Віркого Петсі. Але всі поглянули на Боба, який був начальником. «Мусимо бути розважливими», – сказав він. «Вовна – стратегічний військовий товар. І не лише для виробництва одягу. Вона використовується як набивка в боєприпасах та вибухових пристроях, а також для всіляких хитрих штук, про які ми навіть не здогадуємося. До того ж, ми маємо корів та биків на м'ясо, та старих кастрованих баранів, які підуть на шкури, клей, жир, ланолін. Все це військова сировина. Тому ми не можемо кинути дрогеду до призволяще». Ферма не працюватиме сама по собі. Під час війни нам буде вкрай важко знайти заміну тим скотарям, яких ми неминуче втратимо. Засуха триває третій рік поспіль ми ріжемо чагарі, а кролі зводять на нівець усі наші зусилля. Наразі наша робота тут, на дрогеді, не дуже цікаво порівняно з бойовими діями, але не менш важлива, тож ми докладатимемо усіх своїх зусиль тут. Обличчя чоловіків осунулися, жіночі обличчя просвітліли. «А що як війна триватиме довше, аніж сподівається, свинюка-залізний боб?» – спитав Гюї, назвавши прем'єр-міністра прізвиськом, яке знала вся країна. Боб глибоко замислився. На його обвітреному і висушеному сонцем обличчі затягли зморшки. «Якщо ситуація погіршиться і війна затягнеться, тоді, я думаю, поки у нас працюватимуть двоє скотарів, ми зможемо вивільнити двох клірі, але за умови що Мегі захоче знову впряхтися в роботу і працювати на внутрішніх пасовиськах. Це буде страшенно важко, і в добрі часи ми не потягнули б такий обсяг робіт. Але при такій засусі, я думаю, п'ятеро чоловіків та Мегі, яка працюватиме сім днів на тиждень, ми зможемо впоратися з Дрогедою. Однак Мегі доведеться сутужно, бо в неї двоє малих дітей. «Боба, якщо це треба робити, то це треба робити», – сказала Мегі. Якщо я попрошу Місіс Сміт трохи повозитися з Джастиною та Дейном, вона не заперечуватиме. Коли ти скажеш, що я потрібна для того, щоб Дрогеда працювала на повну потужність, я почну об'їжджати внутрішні пасовиська. Тоді це ми, оті двоє, кого можна вивільнити, сказав посміхаючись Джимс. Ні, це ми з Гюї, швидко заперечив Джек. Цими двома за правом мають бути Джимс та Петсі, неквапливо мовив Боб. «Вони наймолодші й найменш досвідчені, як скотарі. Але як солдати ми всі недосвідчені. Але вам тільки 16, хлопці. На той час, коли ситуація погіршиться, нам буде по 17». Не відступав Джимс. «Ми на вигляд старші, ніж ми є, тому без проблем зможемо записатися до війська, якщо візьмемо у тебе листа завіреного Гаррі Гоу. Але просто тепер ніхто нікуди не йде». Краще подумаймо, як збільшити продуктивність дрогеди, навіть попри засуху та кролів. Мегі тихо вийшла з вітальні, піднялася до дитячої кімнати. День та Джастина спали, кожен у пофарбованій у біле колисці. Вона пройшла повз доньку, стала над сином і довго дивилася на нього. «Дякувати Богу ти ще дитя», – мовила вона. Минув майже рік, перш ніж війна вторглася в малесенький всесвіт дрогеди рік впродовж якого один за одним пішли скотарі. Королі розмножувалися, як і раніше, а б Геройський воював за те, щоб фермерська бухгалтерія відповідала військовим потребам. Але на початку червня 1940 року прийшла звістка, що британський експедиційний корпус евакуюють із європейського материка, з Дюнкерка. Добровольці, що бажали записатися до Другого Австралійського імперського корпусу, тисячами потягнулися до призовних пунктів. Серед цих добровольців опинилися і Джимс та Петсі. Чотири роки на об'їзді пасовиськ в усяку погоду зістарили їхні юні тіла й обличчя, надавши отого мудрого спокою, підкресленого зморшками в куточках очей та глибокими борозенками здовж носа аж до рота. Вони подали свої листи і були прийняті без заперечень. На призовних пунктах селюки бушмени користувалися попитом. Зазвичай вони добре стріляли, розуміли необхідність підкорятися наказам і виявлялися сміливими витривалими. Джимс та Петсі записалися до війська в Даббо, що в Новому Південному Уельсі, але підготовчий табір мав бути в Інглберні. Тому їх проводжали на нічний поштовий поїзд усі. Кормак Кармайкл, наймолодший син Їдена, Їхав на тому самому поїзді і, як виявилося, до того самого табору. Тому дві родини зручно вмостили майбутніх солдат до купе першого класу і ніяково стояли, обступивши своїх хлопців. Їм страшенно хотілося поплакати, розцілуватися на прощання, пригадати, щось приємне на дорогу, але вони заціпеніли, скуті типово британською нелюбов'ю до демонстративного вияву почуттів. Великий паровоз марки С-36 сумно крикнув, і начальник станції свиснув у свисток. Мегі нахилилася і сором'язливо цомкнула братів у щоки, а потім ще й кормака, як дві краплини води, схожого на свого старшого брата Коннора. Боб Джек та Гюї потиснули три юнацькі руки, а Місіс Сміт одна за всіх цілувалася та обнімалася, бо решта страх, як хотіли це зробити, але соромилися. Іден Кармайкл, його дружина та постаріла, але й досі красива донька виконали ті самі формальності. Усі, хто проведжав хлопців, повиходили на платформу станції Джилі, а потяг, брезнувши буферами, смикнувся і поволі рушив. До побачення, до побачення, кричали всі і вимахували білими хустками. Аж поки потяг перетворився на тоненьку оповиту димом стрічку в далині, освітленій червоним передзахідним сонцем. Разом, як вони й просили, Джимса та Петсі призначили до недосвідченої і ненавченої 9-ї австралійської дивізії. І на початку 1941 року відправили кораблем до Єгипту, тож вони саме приспіли до розгрому в Бенгазі. Новоприбулий генерал Ервін Роммель кинув своє військо на шальки терезів, надавши перевагу Гітлеру та його союзникам. І почав блискавичні наступальні дії в Північній Африці. І в той час, коли решта британського війська безславно відступала назад до Єгипту під натиском африканського корпусу Роммеля, 9-й австралійській дивізії дали наказ зайняти й утримувати Тобрук – Аванпост на території, окупованій країнами вісі. Цей план був здійсненним, бо місто Тобрук мало вихід до моря і могло мати постачання доти, поки британські кораблі мали змогу пересуватися Середземним морем. Бацюки Торбука вісім місяців тримали оборону, відбиваючи наступ за наступом, бо Ромель регулярно кидав на них всі наявні війська, але так і не міг вибити їх із міста. «А чи знаєте ви, навіщо ви тут?» – спитав рядовий кол Стюарт, ліниво скручуючи цигаркою, облизуючи її язиком. Сержант Боб Маллой підняв широкий обвислий крізь свого капелюха – Рівно настільки, щоб побачити того, хто поставив це питання. «Ніфіга не знаю», – відказав він і вишкірився. Це питання звучало досить часто. «Тому що це краще, аніж бити байдики у хаті, ще з краю», – сказав рядовий Джеймс Клірі, потягнувши трохи нижче шорти свого брата, щоб зручніше вмостити свою голову на його м'який теплий живіт. «Так, але у хаті, ще з краю, по тобі постійно не стріляють». Заперечив кол, кинувши згаслого сірника в ящірку, що вилежувалася на сонці. «Та знаю, знаю», – погодився Боб Маллой, знову поправляючи капелюх так, щоб закрити від сонця очі. «Краще стрілянина, аніж здохнути від нудьги». Вони зручно вмостилися в сухому, всипаному гравієму копчику напроти мінного поля та колючого дроту, якими закінчувався південно-західний кут периметра оборони. З протилежного боку Ромель Чіпко тримався за невеличкий шматок території Тобрука. Великий кулемет Браунінг 50-го калібру стояв поруч в окопі, а біля нього акуратно лежали коробки з патронами, а так і ніхто не очікував. Гвинтівки стояли під стіною, поблискуючи багнетами на яскравому тобруцькому сонці. Повсюди дзижчали мухи, але всі четверо були мешканцями австралійської глушини, тому Тобрук, зокрема, та північна Африка загалом нічим не здивували. Знайомі їм спека, пилюка та мухи. «От добре вам, що ви двійнята», – сказав Кол, кидаючи камінці у ящерку, яка його повністю ігнорувала, непорушно гріючись на сонці. «Ви схожі на парочку голубих, нерозлучних і вдень, і вночі». «То ти заздриш, весело вишкірився Джимс», – погладжуючи живіт Петсі. «Бо Петсі – найкраща подушка у Тобруці». Та то зрозуміло, а що думає сам бідолашний Пеці?» «Ну ти, Гарпо, скажи щось, піддражнив його Боб. Пеці оголив в усмішці білі зуби, але, як завжди, не сказав нічого. Всі намагалися розговорити його, але нікому не вдавалося просунутися далі однозначних «так чи ні». Зрештою його стали звати Гарпо, як безсловесного відомого американського коміка. «Чули новину?» – раптом спитав Кол. «А що?» Танки «Матильда» із 7-ї бригади знищені під хальфаєю за допомогою 88-мм зенітних гармат, використаних як протитанкові. Це єдина гармата, здатна впоратися з «Матильдою». Її снаряд проходить крізь товстий корпус цього танку, наче ніж крізь масло. «Брешита, не забріхуйся!» – скептично відказав Боб. «Я, сержант, і ніколи про це не чув!» «А ти рядовий, але все про це знаєш!» «Послухай, но приятелю, немаю у фріців нічого, що здатне впоратися із цілою бригадою Матильд. Я був у тенті командувача Моршада із донесенням від командира, а там про це по радіо передавали, правду кажу», – уперто твердив кол. Якийсь час усі мовчали. У кожного захисника, обложеного ванпосту Тобрук, слід було підтримувати тверду впевненість у тім, що вони мають достатньо військової потуги, щоби визволити місто з облоги. Принесена колом новина була украй небажаною, тим більше, що кожен військовик у знав – ромель не хлопчик для биття. Вони вперто відбивали його спроби прорватися до міста, бо щиро вірили, що австралійському солдату немає рівних, окрім гуркхів із Непалу. А віра у власні сили – це дев'ять десятих успіху, тож австралійці виявили себе вправними і сміливими вояками. Ото що англійці задрипані», – мовив Джимс. От якби в Африці було більше австралійців. Хор схвальних голосів перервався вибухом на бруствері окопу. Ящірку рознесло на друзки, а чотири солдати пірнули до кулемета й гвинтівок. Довбані макаронники. Гранату по людськи зробити не можуть. Сили нуль, зате скало купа, із полегшенням прокоментував Боб. Якби це був подарунок від Адика Гітлера, то ми вже точно в раю на арфах цегикали б. «Ти хотів би у арфіце гикати, га, Петсі?» Невдовзі розпочалася операція «Хрестоносець». І після кривавої і виснажливої облоги Тобрука, яка не дала супротивнику істотних результатів, 9-ту австралійську дивізію евакуювали морем до Каїра. Поки 9-та дивізія вперто обороняла це місто, англійці встигли підкинути до Північної Африки свіжі сили і сформувати 8-му британську армію під командуванням генерала Бернарда Лоу Гомері. Фіона носила маленьку срібну брошку – емблему австралійських збройних сил у виглядів ранішнього сонця. До цієї брошки двома ланцюжками кріпився срібний брусочок із двома золотими зірками, кожна з яких означала сина, що служить в армії. І ця брошка була свідченням того, що таким чином Фіона додає невеличку лепту – загальну справу перемоги над ворогом. Оскільки ні чоловік, ні син Мегі солдатами не були, вона такої брошки не мала. Вона отримала від люка листа, де той повідомляв, що рубатиме тростину. Написав він, мовляв, на той випадок, якщо вона стурбується, чи не подався, він бува на війну. Здавалося, до нього так і не дійшло жодне слово з того, що вона сказала йому тоді в Інгемівському готелі. Скрушно похитавши головою, Мегі саркастичною посмішкою кинула той лист до сміттєвого кошика Фіони і подумала чи хвилюється її мати за своїх двох синів, що пішли до війська. Та Фіона про це ані слова не говорила, хоча брошку носила, не знімаючи. Інколи з Єгипту приходив лист, який відразу ж розсипався на шматочки, щойно його виймали з конверта, Воножиці ножиці цензора залишали квадратні дірки в тих місцях, де йшлося про географічні назви чи конкретні військові підрозділи. Читання цих листів більше нагадувало намагання зібрати Хоч щось із нічого, але ці листи слугували одній меті. Допоки вони надходять, хлопці живі. А дощу все не було. Схоже, що стихії небесні й ті змовилися, щоб убити всяку надію на краще, бо 1941 рік став п'ятим роком катастрофічної засухи. Мегі, Боб, Джек, Рюї та Фіона були у вітчаї. Банківський рахунок Дрогеди дозволяв купувати вівцям необхідні корми, але більшість овець Відмовлялися від їжі. Кожна отара мала свого ватажка, яких називали юдами. Якщо переконати такого юду їсти, то решта таксяк послідує його прикладу. Та інколи навіть це не допомагало. Вівці стояли і байдуже споглядали, як їхній вожак наминає харч. Тому другеда теж пізнала, що таке кровопролиття. І цей досвід викликав у її мешканців огиду й жах. Трава щезла, земля перетворилася на розтріскану чорну пустку, де-не-де розбавлено сірими або ж коричневими, мов кізяки, гаями евкаліптів та інших дерев, клірі озброїлися гвинтівками та ножами. Щоразу забачивши здихаючу тварину без очей, бо їх відразу ж відзобували круки, перерізали їй горлянку або пристрілювали, щоб врятувати від довгої болісної смерті. Боб завів більше корів і годував їх із рук, щоб драгеда давала стратегічні матеріали для фронту. За такої ціни на корми прибутку не було ніякого. В найближчі аграрні регіони і дальні пасовища теж вразила засуха. Брожаї зернових культур стали до абсурдного мізерні. Однак із Рима прийшла вказівка продовжувати сільськогосподарську діяльність, попри високу собівартість продукції. Найбільше дратувало Мегі те, що вона витрачала купу часу на об'їзд пасовиськ. На дорогеді залишився один скотар, а більше взяти було ні від кіль. Брак робочої сили завжди був найбільшою проблемою австралійської економіки. Мегі працювала на пасовиськах по сім днів на тиждень, допоки Боб не помітив її дратівливості та виснаження і не надав можливість відпочивати по неділях. Одначе, даючи їй вихідний, Боб сам працював більше – тому Мегі намагалася приховувати свою втому і роздратування. Їй навіть на думку не спадало прикритися малими дітьми і відмовитися працювати з котарем. За дітьми добре наглядали, а потребував її допомоги набагато більше, аніж малюки. Мегі ж бракувало проникливості збагнути, що вона потрібна дітям. Їй здавалося, що бажання побути з Джастиною та дейном це вияв егоїзму з її боку. Тим паче, що малі були в надійних люблячих руках. Це егоїзм, запевняла вона себе. Не мала вона й розуміння, яке підказало б їй, що в очах дітей вона була так само особливою та єдиною, як і вони для неї. Тому вона тижнями об'їжджала пасовиська, а дітей бачила лише з плячами. Щоразу, коли Мегі дивилася на день на її серце тьохкало й завмирало він був надзвичайно вродливим хлопчиком. Навіть незнайомці на вулицях Джилі оберталися на них, коли Фіона брала малого з собою до міста. Зазвичай усміхнений, спокійний малюк мав дивовижну вдачу. Він постійно перебував у стані глибокого непорушного щастя. Здавалося б, він збагнув свою окремішність і усвідомив це без болю, яким зазвичай супроводжується цей процес у дітей. Він рідко помилявся стосовно людей та явищ, і ніщо й ніколи не бентежило його і не спантеличувало. Його схожість із Ральфом лякала Мегі, але, здавалося, цього ніхто не помічав. Ральф покинув Джиллі дуже давно, і хоча Дейн мав ті самі риси обличчя і ту саму статуру, була одна особливість, яка дозволяла приховати це. Волосся Дейн мав не чорне, як Ральф, а світло золотисте, не кольору пшениці чи променів західного сонця, а кольору трави на дрогеді, в якому змішалися сріблясті, золотисті та бежеві відтінки. Частина полюбила свого маленького братика в ту мить, коли вперше зупинила на ньому свій погляд. Для Дейна вона не жалкувала нічого і була готова на будь-які клопоти, аби щось йому подарувати чи дістати. Щойно він почав ходити, вона не відступала від нього ані на крок, за що Мегі була вдячна доньці, бо переживала, чи добре пильнуватимуть малого хлопчика Місіс Сміт та служниці, які були вже надто старенькі. Одної неділі у вихідний Мегі взяла Джастину на коліна, щоб серйозно поговорити з нею про догляд за деньом. «Я не можу залишатися тут на фермі і ним займатися сама», – пояснила вона. «Тому все лежить на тобі, Джастино, це твій маленький братик, і ти мусиш завжди пильнувати його, щоб він не потрапив у халепу чи біду». Світлі очі доньки були надзвичайно розумні, без отої блукаючої неуважності, притаманної чотирирічним дітям. Джастина впевнено кивнула. «Не хвилюйся, мамо!» – кинула вона. «Я завжди пильнуватиму його замість тебе!» «Шкода, що я сама не можу цього робити!» – зітхнула Мегі. «А мені не шкода!» – самовдоволено й хвалькувато сказала мала. «Мені подобається, коли я доглядаю, де сама без нікого. Тому не турбуйся, я не допущу, щоб із ним трапилося щось лихе!» Мегі це запевнення не переконало і не втішило, хоча звучало воно переконливо. Це рано розвинене мале мишиня збиралося поцупити в неї сина, а вона нічого не могла із цим вдіяти, не могла відвернути. Що ж, доведеться повертатися до пасовиськ, а Частина пильнуватиме малого. Її витіснила власна донька, створіння химерне й дивовижне. В кого ж вона вдалася заради всього святого? Однозначно не в люка, не в неї і не в Фіону. Принаймні тепер Частина всміхалася і хихотіла. Лише в чотири роки побачила вона щось смішне хоч у чомусь. І сталося це завдяки Дейну, який сміявся відтоді, як був немовлям. Він сміявся, тож сміялася й вона. Діти Мегі постійно вчилися чогось одне в одного. Але Меггі дошкуляло те, що вони прекрасно обходилися без неї. Коли ця проблема зникне, подумалося їй, Дейн буде вже надто дорослий, щоб відчувати до мене те, що належить відчувати сину до матері. Він завжди буде ближчим до Джастини. І чому воно так? Щойно мені здається, наче я надійно контролюю своїх дітей, як щось трапляється. Я не просила цієї війни, цієї засухи, але вони трапилися. Мабуть, то на краще, що Дрогеда переживала важкі часи. Якби було легше, то Джек та Гюїв мить подалися б до війська. А так вони не мали вибору. Корилися долі й тяжко працювали, рятуючи хоч щось від засухи, яку називали «Велика засуха». Вона вразила понад мільйон квадратних миль тваринницьких та зернових угідь від Південної Вікторії до пасовиськ Мітчел у північній території, де зазвичай трави сягали до половини людського зросту. Але з іншого боку, війна відволікала увагу від посухи. Оскільки двійня та Джимс та Петсі воювали в Північній Африці, люди на фермі з напруженим інтересом слідкували за цією кампанією, поки вона перекочувалася з одного краю Лівії до другого. Як люди робочі за походженням, вони палко підтримували лейбористів і з огидою ставилися до нинішнього уряду – ліберального за назвою, але консервативного за суттю. Коли у серпні 1941 року Роберт Гордон Мензі пішов у відставку, визнавши нездатність споратися з ситуацією, вони тріумфували. А коли 3 жовтня лідер лейбористів Джон Кертін дістав пропозицію сформувати уряд – це було найкращою новиною, яку Дрогеда чула за багато років. Впродовж усього 1940 року та року 1941 тривога стосовно Японії зростала, особливо коли Рузвельт із Черчиллем перекрили їй шляхи постачання пального. Європа була далеко, і Гітлеру довелося перекидати свої армії на 12 тисяч миль, щоб вторгнутися до Австралії, а Японія була частиною жовтої загрози, яка завжди висіла демокливим мечем над багатшими, обширними та малозаселеними просторами Австралії. Тому ніхто в Австралії не здивувався, коли японці напали на Перл-Харбор, бо не сумнівалися, що сподібне десь неминуче трапиться. Раптом війна постала на порозі і навіть могла перекинутися безпосередньо до їхнього двору. Австралію від Японії відділяли невеликі океани – а лише великі острови й маленькі моря та протоки. Різдвяного дня 1941 року впав Гонконг. Але всі запевняли одне одного, що Япошкам ніколи не вдасться захопити Сінгапур. Потім прийшли звістки про висадку японців у Малайзії та на Філіппінах. Велика військово-морська база на краю півострова Малакка мала потужні гармати, пристріляні бити настильним вогнем по морських цілях а флот стояв під парами. Але 8 лютого 1942 року японці перетнули вузьку протоку Джохор, висадилися з північного боку острова Сінгапур і підійшли до міста ззаду, де потужні гармати були безсилі. І тут приголомшлива новина. Всі австралійські війська мали повернутися з північної Африки додому. Прем'єр-міністр Кертін спокійно проігнорував бурхливі хвилі гніву Черчилля і заявив – що Австралія має пріоритетне право розпоряджатися власними збройними силами. Шоста і сьома дивізії хутко завантажилися на кораблі в Олександрії. За ними, як тільки з'являться додаткові судна, відправиться і дев'ята дивізія, котра відпочивала в Каїрі, зализуючи рани після жорстоких боїв під Тобруком. Фіона всміхнулася, а Мегі мало не збожеволіла від радості. Джеймс та Петсі додому повертаються. Але додому вони не повернулися. Поки 9-та дивізія очікувала Судан, Терези несприятливо гойднулися в інший бік. Під тиском німців та італійців 8-ма армія поспіхом відступала з Бенгазі. Прем'єр Черчилль уклав із прем'єром Кертіному году. 9-та дивізія залишиться в Північній Африці. В обмін на американську дивізію, яку пришлю для захисту Австралії від можливого нападу японців. Бідолашні солдати. Їх смикали і збивали з пантелику суперечливими рішеннями, які приймалися в кабінетах поза межами їхньої країни. Але для австралійців це стало важким ударом. Дізнатися, що мати Англія зганяє з сідала своїх далекосхідних курчат. Навіть таке вгодоване, як Австралія. Уночі 23 жовтня 1942 року в пустелі було дуже тихо. Петсі завовтузився, намацав у темряві свого брата, і прихилився до його плеча, мов мала дитина. Джимс пригорнув його, і вони сіли так разом у приємній товариській тиші. Сержант Боб й легенько штовхнув рядового пола Стюарта і весело вишкірився. «Поглянь, но, ну, парочка голубих», – гмикнув він. «Пішли ви у сраку, обидва», – відказав Джимс. «Ну, Могар, поскажи щось, сонно промимрив кол. Таці подарував йому янгельську посмішку, майже невидимо в темряві, Розтулив рота і загудів, точнісінько, як у фільмі про гарпо, імітуючи автомобільний гудок. Усі, хто був поруч на відстані кількох ярдів, засичали, щоб Петсі заткнув пельку. Згідно з наказом, всі мусили дотримуватися режиму цілковитого мовчання. «Чорт, це нескінчене чекання мене вбиває!» – зітхнув Боб. «А мене вбиває тиша!» – раптом вигукнув Петсі. «Ах ти ж гівнючий брехун! Це я тебе вб'ю!» Хрипко гаркнув кол, простягаючи руку за багнетом. Заради бога заткніться, почувся шепіт капітана, який цей ідіот горлає. «Пеці!» – хором відповіли з десяток голосів. Вибух веселого реготу покотився мінними полями і вщух у потоці приглушеної лайки та прокльонів, що вирвалися з вуст капітана. Сержант Маклой зіркнув на свій годинник. Стрілка наближалася до 9.40 вечора. 882 англійські гармати та гаубиці озвалися разом. Небеса розверзлися, земля злетіла до гори. Розгорнулася і задвихтіла. Артпідготовка тривала і тривала, ані на секунду не стишуючи шаленого гуркоту. Марно було затикати вуха. Удари гупали в землю і потрапляли до мозку через плоть та кістки. Вояки 9-ї дивізії, засівши у траншеях, могли лише здогадуватися – який шквал вогню обрушився на передній край оборони Ромеля. Зазвичай можна було за звуком пострілу відрізнити один тип гармати від іншого, але цієї ночі їхні жерла співали в бездоганний унісон. Минали хвилини, а вони все ревли й ревли. Пустеля освітлилася яскравим сонячним вогнем. Величезна хмара пилу клубами злетіла на тисячі футів угору. Час від часу, осяяючись вогнями вибухлих мін та снарядів, Стрибали угору омахи полум'я від самодетонації боєприпасів та боєкомплектів. Вогонь усієї артилерії, яку він мав у розпорядженні, польових гармат, гаубиць та мінометів, Монтгомері зосередив на мінних полях. І всі боєприпаси, що він мав, вивергалися настільки швидко, наскільки швидко артилерійська обслуга спромагалася заряджати їх. Немов раби гармаші метушилися біля утроп своїх гармат, схожі на переляканих маленьких пташок, що намагаються нагодувати гігантську зозулю. Гільзи розжарювалися, інтервал між відбоєм та перезарядженням скорочувався, бо артилеристи, захоплені власним поривом, невпивно пришвидшували рухи, наче божевільні виконували вони той самий ритуальний танок біля своїх польових гармат – богів війни. То були прекрасні й захопливі хвилини, пік життя артилериста, який у мирні дні знову і знову переживатиме він у снах, то засинаючи, то прокидаючись, і прагнутиме знову пережити їх ті фантастичні 15 хвилин біля гармат Монтгомері. Запала тиша, непорушна абсолютна тиша, що хвилями розбивалася об розтягнуті барабанні перетинки. Нестерпна тиша. Було точно за 5 хвилин 10 Вояки 9-ї дивізії рушили зі своїх траншей до нейтральної смуги, Поспіхом прикріпляли багнети. Вставляли обійми з патронами, знімали запобіжники, перевіряли наявність фляжок із водою та недоторканих запасів, позираючи на годинники, перевіряючи, чи добре сидять на головах каски, чи міцно зашнуровані черевики і придивляючись, де йдуть кулеметники з кулеметами. У лиховісному вогні пожеж було добре видно червоний розжарений пісок, що плавався під час обстрілу і перетворювався на скло. І поки між ворогом та ними стояла завіса спилу, вони були у безпеці. Наразі у безпеці. На самісінькому краю мінного поля вони зупинилися і чекали. Десята ночі, секунда в секунду. Сержант Малой приклав до губ свисток і пронизливо свиснув, подаючи сигнал своїй шарензі, а капітан крикнув уперед. І на фронті дві милі завширшки 9-та дивізія рушила в наступ, а позаду неї знову заревли гармати. Вояки добре, наче удень бачили, куди йдуть, бо гаубиці, ретельно пристріляльні на найкоротшу дистанцію вогню, клали снаряди за якихось кілька десятків ярдів поперед них. Кожні три хвилини лінія вогню просувалася на сотню ярдів уперед. І кожну сотню ярдів солдати молилися, що коли там і залишились якісь міни, то нехай лише проти танкові. Сподіваючись, що всі протипіхотні міни знищив вогонь гармат Монтгомері. На полі бою їм траплялися розрізнені групи німців та італійців. кулеметні гнізда, дрібнокаліберні 50 міліметрові гарматки та міномети. Інколи хтось наступав на протипіхотну міну і навіть встигав побачити, як вона вистрибувала з піску. А за мить даху розривало навпіл. Немає часу на роздуми, немає часу ні на що, тільки бігти на зігнутих, як той краб, щоби встигнути за лінію вогню, яка кожні три хвилини просувалася вперед. Гуркіт, і пилюка, дим, страх, що залізною рукою стискав нутрощі. Здавалося, кінця не буде цим мінним полям, що тягнулися дві чи три милі по той бік нейтральної смуги, а назад вороття немає. Інколи під час крихітних інтервалів між загорожувальним вогнем у розпеченому і шорсткому повітрі чулося далеке химерне квиління волинки. То зліва від 9-ї дивізії наступала 51-ша шотландська дивізія, а її вояки крокували крізь мінні поля з дударем на чолі кожної роти поруч із її командиром. Для шотландця звук волинки, що звала його добою, був насолодшою принадою у світі а для австралійців вона теж звучала доброзичливо і заспокійливо. Але у німців та італійців від неї волосся на загривку ставало дибки. Битва точилася 12 днів, а 12 днів то тривала битва. Спочатку 9-ї дивізії пощастило. Під час переходу через мінні поля та в перші дні просування зайнятою ромелем територією її втрати були відносно невеликими. Знаєте, краще я залишуся собою і нехай у мене стріляють, ніж бути сапером. Філософський зауважив Кол Стюарт, спершись на свою лопату. Хто зна приятелю, хто зна. Гадаю, вони влаштувалися найкраще, пробурчав сержант. Сидять собі за довбаними траншеями, поки ми не виконаємо всю роботу, а потім тупцюють уперед зі своїми дурними міношукачами, щоб розчистити акуратні проходи для довбаних танків. Бобе, «То не танки винуваті, а великі військові ЦБ, які по-дурному їх застосовують», – зауважив Джим приплескуючи лопатою землю над свіжу викопаною траншеєю. «Хоча я не проти того, щоб вони хоч ненадовго протримали нас в одному місці, бо я вже замахався лопатою махати. За останні п'ять днів я перерив більше землі, ніж довбана єхидна». «Копай-копай, приятелю», – неприязно мовив Боб. «Аго, погляньте!» Скрикнув кол, тицяючи пальцем у небо. Над долиною, заходячи на ціль бездоганним, немов у льотній школі бойовим порядком знизилися 18 легких бомбардувальників королівських ВПС. З убивчою точністю скинули невеличкі, схожі на палички, бомби на позиції німців та італійців. «Красиво, чорт забирай», – зауважив сержант Боб Маллой, закинувши назад голову з довгою шиєю. Три дні по тому він загинув. Під час нового наступу потужний заряд шрапнелі відірвав йому перед пліччя і вгризся в груди. Але ніхто не мав часу зупинитися, тільки свисток витягнули з кривавої мішанини, яка колись була його ротом. Тепер солдати гинули як мухи, надто втомлені, щоб пам'ятати про прудкість і обережність. Але той жалюгідний шматок землі, який вдалося захопити – вони утримували впевнено і міцно, хоча й наштовхнулись на опір елітних частин прекрасно підготовленої армії. Ці вояки оборонялися ступою впертістю тих, хто не визнавав права на поразку. Поки 9-та дивізія сковувала частини під командуванням графа фон Шпонека та полковника фон Лунгерхаузена, танки прорвалися на південь. І нарешті Роммелю завдали поразки. На початку листопада він почав збирати розрізнені частини за єгипетським кордоном, і Монтгомері призначили командувачем усього армійського угрупування. Друга битва під Ель-Аламейном стала важливою тактичною перемогою. Ромелю довелося кинути багато своїх танків, гармат та іншого військового спорядження. Тепер з'явилася можливість розпочати операцію «Смолоскип» на схід від Марокко та Алжиру. Попереду було ще багато боїв із пустельним лисом, але більшу частину його пухнастого хвоста обрубали саме під Ель-Аламейном. Завершилася вирішальна найбільша битва Північноафриканського театру бойових дій. І переможцем із неї вийшов фельдмаршал Віконт Монгомері Аламейнський. Друга битва під Ель-Аламейном стала лебединою піснею 9-ї австралійської дивізії в Північній Африці. Нарешті вони поверталися додому, щоби протистояти японцям в Новій Гвінеї. На лінії фронту хлопці перебували більш-менш постійно з березня 1941 року. Прибувши туди погано навченими та спорядженими, тепер вони поверталися додому з репутацією, яка поступалася лише 4-й англійській дивізії. Із 9-ї дивізії додому поверталися Джимс та Петсі, цілі і неушкоджені. Ясна річ їм надали відпустку до Дрогеди, Боб поїхав автомобілем до Джилі, щоби забрати хлопців із потяга, бо 9-ту дивізію розквартирували в Брізбені, звідки вона після підготовки до бойових дій у джунглях мала вирушити до Нової Гвінеї. Коли Ролс-Ройс підкотив під'їздною алеєю, всі жінки чекали на Галявині, Джек та Гьюї стали трохи позаду, але їм не менш за жіноцтво кортіло побачитися з молодшими братами. Вівці, що ще лишилися живими на дрогеді, і ті, мабуть, попадали б від радощів, забачивши Джимса та Петсі, але їх серед зустрічальників не було. Ніхто не вирухнувся, навіть коли авто зупинилося, і хлопці з нього вийшли. Два роки в пустелі перетворили на лахміття їхню уніформу, і тепер на них було нове обмундирування. Зелене під колір джунглів, і тому вони скидалися на незнайомців. Здавалося, вони виросли на кілька дюймів, що, власне, й сталося. Останні два роки вдалині від Дрогеди вони змужніли та виросли, значно перевершивши старших братів. Вони були вже не хлопчиками, а дорослими чоловіками. Хоча не того типу, що втілювався в Бобові, Джекові та Гюї. Пережиті тяготи, ейфорія бою та вид насильницької смерті – Витворили з них людей, якими вони ніколи не стали б на дрогеді. Північноафриканське сонце висушило і затемнило їхню шкіру до кольору червоного дерева, злущивши всі нашарування дитинства. Так дійсно можна повірити, що ці двоє чоловіків у простих мундирах та креслатих капелюхах зі значками австралійських збройних сил, схожими на вранішнє сонце, убивали своїх одноплемінників людських істот бо це бачилося по їхніх очах, блакитних, як у Педді, але сумніших, без натяку на ніжність. «Ой, хлопчики, мої хлопчики!» скрикнула місіс Сміт, підбігаючи до них, а по її щоках струменіли сльози. «Ні, байдуже, що вони робили, байдуже, що вони так змінилися!» «Для неї вони й досі були малюки, яких вона купала, загортала в пелюшки, чиї сльози витирала, чиї рани й подряпини загоювала, та рани... Завдані їхнім душам, навіть вона загоїти не змогла б. Раптом всі враз оточили хлопців, відкинувши свою британську стриманість. Усі сміялися і плакали. Навіть бідолашна Фіона і та всміхалася і плескала синів по спинах. Після місіс Сміт їм настала черга цілуватися з Меггі Міні та Кет. Потім вони сором'язливо обіймалися з матусею та з промовистим мовчанням боляче тиснули руки Джеку та Гюї. Мешканці Дрогеди не могли збагнути, що то є таке, повернутися додому, як Джимс та Петсі прагнули цього моменту і як боялися. А як двійнята наминали страви? Хіба можна порівняти армійський харчі з домашніми стравами? Тут тобі смачнючі тістечка і коржики в шоколадній глазурі, обсипані кокосовою стружкою, і пудинг з ізюмом, і соковита маракуя, і вершки з Дрогецьких корів. Пам'ятаючи, як поводилися шлунки хлопців, Місіс Сміт не сумнівалася, що Джимс та Петсі після таких страв зляжуть на тиждень. Та, на щастя, чаю було вдосталь, щоб осадити все з'їдене. Проблем із травленням хлопці не мали. Дещо не схоже на чурбанський хліб, а геш, Петсі? Та отож. А що таке чурбан? Не що, а хто? Чурбан – це араб, а чурка – це італієць, правда ж, Петсі? Та отож. Розмова складалася дивно. Хлопці, принаймні Джимс, годинами розповідали про Північну Африку, про міста, людей, тамтешні харчі, Каїрський музей, про життя на борту військово-транспортного судна, про відпочинок у таборі. Але скільки б їх не розпитували, нікому так і не вдалося витягнути з них нічого, окрім ухильних відповідей про те, що ж таке справжня війна, якими були ті бої під Бенгазі, Газалою, Тобруком та Ель-Аламейном. Згодом після завершення війни жінкам часто доводилося стикатися з таким феноменом. Чоловіки, що побували у гущі боїв, мовчали, мов риби, відмовлялися вступати до братства клубів колишніх вояків і не бажали мати нічого спільного з закладами, чия діяльність сприяла збереженню пам'яті про війну. На дрогеді на їхню честь влаштували банкет. Алестер Маквін теж був у 9-й дивізії і приїхав на відпочинок додому, тож ясна річ на фермі Руднагуніш влаштували гулянку. Домініко Рурк теж влаштував святкування на Дібан-Дібані, хоча його сини у складі 6-ї дивізії перебували в Новій Гвінеї і взяти участь у гулянні не могли. Кожна ферма, де син був на фронті, забажала відзначити щасливе повернення трьох хлопців із 9-ї дивізії. Жінки та дівчата проходу їм не давали, але герої-клірі, що повернулися додому, за першої ж нагоди намагалися вшитися від них, налякані увагою більше, аніж будь-коли на полі бою. Здавалося, Джимс та Петсі взагалі не хотіли мати з жінками ані найменшої справи, і тулилися до Боба, Джека та Гьюї. Жінки йшли спати, а двійнята допізна засиджувалися за розмовою з братами, яким довелося залишитися вдома, і виливали їм свої зболені та зранені душі. Та впевнені у собі Джимсі Петсі, чиї серця огрубіли після пережитого на війні, вважали землю дрогеди невимовно прекрасною. Вівці їх заспокоювали, а запах пізніх троянту саду п'яним неземним ароматом. Їм страшенно захотілося напитися цього аромату, щоб його не забути, бо їхній похід на війну був легковажним та бездумним поривом, і хлопці не мали ані найменшого уявлення, що на них чекає. Коли ж вони поїдуть із дому тепер, то намагатимуться зберегти про нього кожен спогад, щоб потім плекати його у своїх душах. Вони вкладуть до своїх військових сумок троянди з дрогеди та стебла такої рідкісної тепер трави. З Фіоною вони поводилися із лагідною жалістю, а до Мегі, місіс Сміт, Мінні та Кет з ніжною-ніжною любов'ю, бо саме вони, а не Фіона, були їхніми справжніми матерями. Мегі була в захваті від того, що Джимс та Петсі полюбили Дейна, і годинами бавилися з ним, брали з собою на верхові прогулянки, борюкалися з ним на галявині. А от Джастина, здавалося, лякала їх. Втім, хлопці почувалися ніяково в компанії з всякими жінками, окрім старших жінок-дрогети, до яких вони звикли. До того ж бідолашна Джастина страшенно ревнувала, бо Джимс та Петсі постійно брали день на свою компанію, а це означало, що дівчинці не було з ким гратися. «Дейн – класний хлопець, Меггі, якось сказав Джимс, коли вона вийшла на веранду. Він сидів у плетеному кріслі, спостерігав, як Пеці та Дейн граються на галявині. «Так, він маленьке чудо. Геш?» Меггі всміхнулася, сідаючи так, щоб їй було видно молодшого брата. Почах застигла ніжна печаль. Вони теж колись були її малюками, і вона їх доглядала. «Джимсе, щось не так? Розкажи мені». Він підняв на неї очі, просякнуті якимось глибоким болем. Але похитав головою, мовляв, і не питай. Ні, Мегі, це те, що я ніколи не стану розповідати жінці. А як стосовно того, щоб одружитися, коли усе це скінчиться? Може, тоді дружині своїй розкажеш. Ми одружитися? Не думаю. Війна геть відбиває таке бажання. Нам страшенно хотілося потрапити на війну. Але тепер ми мудріші. Якщо одружимося... «У нас будуть сини, і заради чого?» «Виростити їх, а потім спостерігати, як їх штовхають на те, на що штовхнули нас, щоби бачити те, що бачили ми». «Мовчи, Джимсе, мовчи!» Він поглянув туди, куди дивилася вона, де він весело хихотів, бо Петсі перевернув його до гори ногами. «Ніколи не дозволяй йому покидати друге до Меггі. тут з ним не станеться нічого лихого», – сказав Джимс. Архієпископ Ральф біг високим ошатним коридором, не звертаючи уваги на здивовані обличчя тих, хто обертався йому вслід. Увірвавшись до кімнати кардинала, він враз завмер, як вкопаний. Його правосвященство невимушено розмовляв із месьє Папе, представником польського емігрантського уряду у святому престолі. «Що, Ральфе, що таке? Це сталося Вікторіо, мусоліні скинули». Господи милосердний, а його святість він знає, я особисто телефонував до Кастель Гандольфо. Хоча по радіо цю новину можуть передати в будь-яку хвилину. Мені про це повідомив телефоном один приятель із німецького штабу. Я сподіваюся, що його святості встигнуть зібрати речі, сказав Мсьє Папе з легким відтінком задоволення в голосі. Він зможе вибратися, якщо ми замаскуємо його під бродячого монаха-францисканця, і не інакше, відрізав архієпископ Ральф. Генерал Кессельрінг заблокував місто як корком пляшку. Він не зможе вибратися, сказав кардинал Вікторіо. Мсьє Папе підвівся. Мушу покинути вас, ваше преосвященство. Я представник уряду, який є ворогом Німеччини. Якщо його святість у небезпеці, то і я теж. «У моїй кімнаті є декотрі папери, якими мушу зайнятися негайно». Дипломат до кінчиків пальців, акуратний педантичний, всі папери вийшов із кімнати, залишивши священиків на одинці. «Він приходив, щоб просити вашого заступництва для захисту свого стражденного народу?» «Так, бідолаха, він так за них переживає. А ми?» «І ми теж, Ральфе, але ситуація є важчою, ніж він собі уявляє». Правда полягає в тому, що йому не довіряють. Ральфе. А хіба ж це неправда? Його святість провів юність у Мюнхені, полюбив німців і досі їх любить, незважаючи ні на що. Якщо перед його очима предстануть оті понівечені трупи, він скаже, що то росіяни їх замордували. Але аж ніяк не любі його серцю німці, бо ж вони такі культурні, такі цивілізовані. «Ральфе, ви не є членом товариства, але ви тут лише тому, що взяли особисту обітницю вірності його святості. У ваших венах тече гаряча кров ірландських та нормандських предків. Але я благаю вас, будьте розважливим. З минулого вересня ми жили у страху перед дамокливим мечем, що завис над нами. Молячись про те, щоб дуче залишився і уберіг нас від німецьких репресій». У характері Адольфа Гітлера химерним чином уживаються незбагненні суперечливості. Він вважає, що має двох ворогів – Британську імперію та Католицьку церкву, але будь-що намагається їх зберегти. Та коли його змусили до цього обставини, він зробив все, що міг для того, щоби Британську імперію знищити. Навже, ви гадаєте, що він не знищить і нас, якщо ми підштовхнемо його на такий крок? Одне слово на засудження подій у Польщі, і він розчавить нас. А що, на вашу думку, дасть наше засудження, друже мій? Ми не маємо армії, не маємо військовиків, репресії впадуть на нас без зволікань, і його святість заберуть до Берліна, а саме цього він боїться. Чи не пам'ятаєте ви про маріонеткового папу в Авіньйоні багато сторіч тому? Невже ви хочете, щоб папа Римський став маріонеткою в Берліні? Вибачте, Вікторіо, але я бачу це інакше. Я наполягаю на тому, що ми мусимо засудити Гітлера, мусимо кричати про його варварство на кожному кроці. Якщо він накаже розстріляти нас, то ми помремо мучениками, і це в кінцевому підсумку дасть більше користі. Це недалекоглядно, Ральфе, він не розстрілюватиме нас, бо не гірше за нас розуміє психологічний ефект мучеництва. Його святість відправлять до Берліна, а нас потихеньку відправлять до Польщі. До Польщі, Ральфа, до Польщі. Невже вам хочеться марно загинути в Польщі, коли тут від вас більше користі? Архієпископ Ральф сів, затиснувши руки колінами, і сповненим бунтарства поглядом вставився у вікно на голубів, позолочених променями призахідного сонця, що поверталися з вишини до голубника. У свої 49 років він був стрункішим, ніж у минулі роки, і старів із такою елегантністю, з якою робив майже все, за що брався. Ральфе, ми ті, хто ми є, але... люди. Але це на другому місці. Спершу ми священики. Не так ви розставляли пріоритети, коли я повернувся з Австралії, Вікторіо. Тоді я говорив про інше, і ви це чудово знаєте. З вами важко мати справу. Саме тепер ми не мусимо міркувати як звичайні люди, мусимо міркувати як священики, бо це найважливіший аспект наших життів. Щоб ми не думали і що б не хотіли зробити як люди, ми вірні церкві, а не представникам минущої влади. Наша вірність лише на боці його святості. Ви присягалися на вірність та послуг Ральфе. Ви знову хочете порушити обітницю? Його святість непогрішиме у всіх справах, що стосується благополуччя й добробуту церкви Божої. Він помиляється, його судження упереджені. Всю свою енергію він скерував на боротьбу з комунізмом. Німеччину ж він вважає найзапеклішим ворогом комунізму, єдиним реальним чинником, що стримує його поширення на Захід. І він бажає, щоб Гітлер залишався при владі в Німеччині, так само – як хотів бачити Мусоліні при владі в Італії. Повірте, Ральфа, є речі, яких ви не зрозумієте. Він папа, і він непогрішимий. Якщо ви це заперечуєте, то ви заперечуєте саму вашу віру. Розчинилися двері з обережністю, але поспіхом. Ваше приосвященство, гер-генерал Кесельрінг. Обидва прилати підвелися і всміхнулися, загладивши на своїх обличчях сліди недавньої суперечки. «Приємно бачити вас, ваша вельможносте. Прошу, сідайте. Хочете чаю?» Далі розмова йшла німецькою, оскільки багато хто з достойників Ватикану вільно нею володів. Сам папа римський любив розмовляти німецькою і слухати німецьку мову. «Дякую, ваше Пресвященство, не відмовлюся, бо більше ніде у Римі не можна поласувати відмінним англійським чаєм». Кардинал Вітторіо безхитросно всміхнувся. Цю звичку я набув, коли служив папським посланцем в Австралії, і від якої, попри всю мою італійськість, так і не зміг відмовитися. А ви, ваша милість? Я ірландець, гер-генерал. Ми, ірландці, теж виховані на традиціях чаювання. Генерал Альберт Кесельрінг завжди спілкувався з архієпископом Дебрикасаром, як чоловік із чоловіком. Після цих хитрих італійських прилатів із масними очицями – він був наче ковток свіжого повітря, бо був людиною прямою, без схильності до двозначних недомовленостей. Ваша милість, я завжди захоплювався і захоплююся чистотою вашої німецької вимови, відпустив він комплімент. Я маю добрий слух на мови, гер-генерал. А це, як і решта талантів, не заслуговує на похвалу. Чи можемо служити вашій вельможності? – лагідно спитав кардинал. Я так розумію, ви вже знаєте про долю, яка спіткала дуче. Так, ваша вельможності, знаємо. То ви, мабуть, догадуєте, чому я прийшов. Щоби запевнити вас, що все гаразд, і просити передати цю звістку тим, хто перебуває в Кастель Гандольфо, бо я такий зайнятий, що сам не в змозі поїхати туди з візитом. Ми передамо ваше повідомлення. Невже ви так зайняті? Цілком природно. Ви, напевне, чудово розумієте, що тепер для нас, німців... Ваша країна є ворожою. Ви сказали, ваша країна, гер-генерал? Це не територія Італії, і ніхто тут не ворог нам, окрім лихих людей. Вибачте, ваше преосвященство, звісно, я мав на увазі Італію, а не Ватикан. Але стосовно Італії, я мушу чинити так, як накаже мені мій фюрер. Італію буде окуповано, і мої війська, які досі перебували тут як союзники, перетворяться на поліцію. Архієпископ Ральф невимушено сидів у кріслі з виглядом людини, яка й гадки не має, що таке боротьба ідеологій, і пильно придивлявся до генерала. Чи знає він, чим займається його фюрер у Польщі, хіба ж він може не знати. Кардинал Вікторіо зобразив на обличчі тривогу. «Любий генерале, сподіваюся, не йдеться про, власне, Рим. Рим з його древньою історією, безцінними пам'ятками давнини». «Якщо ви введете війська на сім його пагорбів, це призведе до війни та руйнації. Благаю вас, тільки не це». Генерал Кесельрінг неспокійно завовтузився. «Сподіваюся, до цього не дійде ваше Преосвященство, але я теж давав присягу і тому підкоряюся наказам. Я мушу чинити так, як бажає мій фюрер. Потурбуйтеся про нас, гер-генерал, благаю вас. Ви мусите цього не допустити». «Кілька років тому я був в Афінах», – швидко сказав архієпископ Ральф, нахиляючись уперед і широко розкриваючи свої приємні, виразні очі. Пасма сивуватого волосся впало йому на чоло. Він знав про ефект, який справляла на генерала його зовнішність, і безцеремонно ним скористався. «Ви бували в Афінах, пане?» «Так, бував», – сухо відповів генерал. «Тоді я впевнений, що ви знаєте цю історію» про те, як люди сучасної доби зруйнували будівлі на вершечку Акрополя. Гер-генерал, Рим стояв і стоїть пам'ятником двом тисячам років турботи, уваги й любові. Благаю вас, не наражайте Рим на небезпеку. Генерал вставився на архієпископа з подивом і мимовільним захопленням. Мондир личив йому, але не більше, аніж пурпурова сутана архієпископу Ральфу. Він був схожий на солдата, бездоганна статура воїна і янгельське обличчя. Напевне, саме так має виглядати архангел Михаїл, не ніжний хлопчик доби відродження, а елегантний немолодий чоловік, що колись любив Люцифера, а потім бився з ним, вигнав із раю Адама та Єву, уразив змія і був правою рукою господа. Цікаво, чи знає він про свій приголомшливий вигляд. Це справді непересічний чоловік, образ якого закарбовується в пам'ять. Я зроблю все від мене залежне, ваша милість, обіцяю вам. мушу визнати, певною мірою це рішення залежить від мене. Я, як ви знаєте, людина цивілізована, але ви вимагаєте від мене дуже багато. Якщо я проголошу Рим відкритим містом, то це означає, що я не зможу висадити в повітря його мости або перетворити його будівлю на укріплення. А це в кінцевому підсумку може завдати шкоди Німеччині, які я маю гарантію того, що Рим не відплатить мені зрадою, ударом у спину, якщо я поставлюся до нього добросердно і поблажливо. Кардинал Вікторіо зімкнув губи і видав звук, схожий на поцілунок його елегантній сіамській кішці, яку він нещодавно завів. Лагідно посміхнувшись, він поглянув на архієпископа. Прям ніколи не відплатить зрадою за добро, гер генерал. Певен, коли ви знайдете час на візит до Кастель-Гандольфо, то почуєте такі самі запевнення. Йдіть сюди, моя люба Гансі. Отак, моя кішечко. Посадивши кішку на коліна, кардинал ніжно погладив її. Яка дивовижна тварина, ваше преосвященство. Аристократка, гер генерал, ми з архієпископом є нащадками древніх і славних родин. Але порівняно з гіродоводом, наші й близько поряд не стояли. Вам подобається її ім'я? Китайською воно означає «шовковиста квітка». Влучно, чи не так? Подали чай, всі мовчали, поки послушниця не вийшла з кімнати. Ви не пошкодуєте про своє рішення оголосити Рим відкритим містом, ваше превосходительство, звернувся архієпископ Ральф до нового володаря Італії, даруючи йому беззброєну усмішку. Він обернувся до кардинала, скинувши свій шарм, наче мантію, непотрібно в стосунках із вірним другом. «Ваше Преосвященство, хто гратиме роль господині, частуватиме гостя, ви чи я?» «Господиня?» – здивовано закліпав очима генерал Кесельрінг. Кардинал Діконтіні Верчезе розсміявся. «Та це у нас холостяків жарт такий. Того, хто наливає чай, звуть господинею. Це англійська приказка, гер-генерал». Того вечора архієпископ Ральф був зморений, стурбований і знервований. Йому здавалося, що він нічого не робить, щоб наблизити кінець цієї війни. А тільки дріб'язково метушиться, намагаючись зберегти від руйнації пам'ятки давнини. З роками у нього з'явилася огида до інерції Ватикану. Сам він був консерватором за вдачею, та інколи равликова обережність тих, Хто обіймав найвищі посади в католицькій церкві, страшенно його дратувала. Окрім скромних черниць та священиків, що працювали тут слугами, він багато тижнів не розмовляв із жодною простою людиною. І з кимось, хто не мав би безпосереднього стосунку до політичної, духовної або військової сфери. В ці дні йому навіть молилося важче, Бог здавався далеким-далеким. За багато світлових років від нього немов Всевишній самоусунувся від справ і надав своїм створінням у людській подобі повну владу і всі можливості для того, щоби знищити світ, який він для них сотворив. Іраль вирішив, що саме тепер йому потрібна сильна доза Мегіта Фіони, сильна доза спілкування з кимось, хто б не переймався долею Ватикану та Рима. Архієпископ спустився спеціальними сходами до базиліки Святого Петра, куди зайшов з Нічев'я. У ці дні її двері зачинялися з настанням темряви, і це знамення тривожного і крихкого миру, що тримався у Римі, було більш промовистим, аніж загони вдягнених у сіру уніформу німецьких солдат на його вулицях. Слабке примарне мерехтіння вихоплювало з темряви порожню зяючу апсиду. Його кроки гулко відлунювали кам'яною підлогою, коли він ішов. А коли зупинився і став навколішки вперед головним вівтарем, кроки поглинула тиша. Потім архієпископ рушив був далі, але за звуком власних кроків він раптом почув, наче хтось охнув. Ліхтарик у його руці ожив. Архієпископ спрямував його промінь на звук, настільки налякавшись, скільки зацікавившись. Бо то був його світ і він міг захищати його, звільняючи від страху. Промінь замерехтів по скульптурі, яка, на його думку, була найпрекраснішим мистецьким витвором у всьому світі – оплакування Христа роботи Мікеланджело. Під омерлими розпачливими фігурами віднілося ще одне обличчя, витворене не з каменю, а з плоті, все у темних зацінених впадинах іначе не живе. «Чао!» – сказав його милість і всміхнувся. Відповіді не було. Але він побачив форму німецького піхотинця найнижчого звання. Ось він і зустрів просту людину, з якою можна поговорити. Те, що той був німцем, не мало жодного значення. «Як справи?» – спитав він і досі всміхаючись. Обличчя поворухнулося, і крізь напівтемряву архієпископ помітив на високому розумному чолі краплинки поту. «Ти хворий?» – «Може, хлопчина й справді хворий?» Подумав його милість, бо німець точно виявився хлопчиною. Нарешті почулася відповідь «Найн». Архієпископ Ральф поклав ліхтарик на підлогу, ступив кілька кроків уперед, взяв солдата за підборіддя, підняв йому голову і зазирнув у вічі, темніші за темряву. «Що сталося?» – спитав він німецькою і засміявся. «Ну от», – продовжив він так само німецькою. «Ти цього не знаєш, але моє головне заняття у житті – «Питати у людей, що сталося. І скажу тобі, це питання привело мене свого часу до великих негараздів. Я прийшов помолитися», – відповів хлопець, голосом за низьким для його віку та сильним баварським акцентом. «Що трапилося? Тебе ненароком замкнули?» «Так, але справа не в цьому». Його милість підняв ліхтарик. «Що ж, на всю ніч ти тут лишитися не можеш, а ключів від дверей я не маю. Ходімо зі мною». З цими словами він рушив спеціальними сходами, що вели до папського палацу, і тихо й спокійно мовив. «Взагалі-то я й сам прийшов помолитися. Через твоє верховне командування сьогодні видався досить нелегкий день, принаймні для нас. Залишається сподіватися, що персонал його святості не подумає, що мене заарештували, хоча це я тебе веду, а не ти мене». Хвилин десять вони йшли у повній тиші коридорами до відкритих внутрішніх дворів та садів. Потім знову війшли до коридору і піднялися сходами. Молодий німець і не збирався відходити від свого заступника, увесь час тримався поруч. Нарешті його милість відчинив двері, провів свого безпритульника до скромної скупо вставленої маленької кімнати відпочинку, увімкнув лампу і зачинив двері. Вони завмерли. Нарешті можна роздивитися один одного. Німецький солдат побачив перед собою дуже високого чоловіка з гарним обличчям та розумними блакитними очима. Архієпископ Ральф побачив дитину, обманом вдягнену в уніформу, яку боялася і яку поважала вся Європа. А вже ж дитина, не старша за 16 років. Середнього зросту і по юнацькому худорлявий, він мав статуру, яка згодом обіцяла масивну фігуру, велику фізичну силу та довгі руки. Його обличчя скоріше належало до італійського типу. Темне й аристократичне. Надзвичайно привабливе. Широко поставлені темнокарі очі з довгими чорними віями. Красива голова з чорними кучерями. Не було у цьому хлопцеві нічого пересічного та простого, навіть попри його просту роль військовика. Тож попри бажання поговорити саме з простою людиною, архієпископ Ральф зацікавився. «Сідай», – сказав він хлопцю і підійшов до Шухляди, звідки видобув пляшку вина Марсала. Наливши трохи у дві склянки, він одну подав хлопцеві, а зі своєю вмостився у кріслі, звідки мав можливість поглядати неординарне й привабливе обличчя. Невже у них таке скрутне становище, що вони змушені призивати на війну дітей? – Не знаю, – відповів хлопець. – Я з дитбудинку, тому мене забрали барано. Як же тебе звуть, хлопче? – Райнер Мерлінг Гартгайм, – відповів солдат поважно і з великою гордістю. Вимовивши своє ім'я, так немов розгорнув його перед архієпископом Ральфом. – Прекрасне ім'я, – мовив священник задумливо і серйозно. – Правда? Ви дійсно так вважаєте? В дитбудинку мене звали Райнер Шмідт але коли я пішов до армії, то змінив його на ім'я, яке завжди хотів мати. «Ти сирота? Черниці казали, що я дитя кохання». Архієпископ стримав усмішку. Говтавшись від страху, хлопець поводився тепер із великою гідністю та самовладанням. Тільки що саме його налякало, те, що його не знайдуть у частині, чи те, що його випадково замкнули в базиліці. «А чому ти був такий переляканий, Райнере?» Хлопець боязко відсорбнув вина і задоволено підняв очі. «Ти диви, яке добре й солодке!» Вмостившись зручніше, він сказав. «Мені хотілось побувати в базиліці Святого Петра, бо черниці часто про неї говорили і показували нам фотографії. Тому коли нас послали до Рима, я зрадів. Ми прибули сюди сьогодні вранці. Щойно мені випала вільна хвилина, я прийшов сюди». Хлопець нахмурився. Але сталося не так, як я гадав. Мені здавалося, що я відчую себе ближчим до нашого Господа, коли зайду до його рідної церкви. Натомість виявилося, що вона величезна і холодна. Я не зміг відчути його присутності. Архієпископ Ральф усміхнувся. Я знаю, про що ти. Втім, базиліка Святого Петра – це не якась там звичайна церква. Не в тому сенсі, яким є більшість церков. Базиліка Святого Петра – це особлива церква. Мені пригадується – що я й сам до цього не відразу призвичаївся. Мені хотілося помолитися за дві речі. Хлопець кивнув на знак, що таке пояснення він колись чув, але воно його не влаштовувало, бо не це він хотів почути. Хотів помолитися за те, що тебе страшить? Так, я гадав, що коли побуваю в церкві святого Петра, це мені допоможе. І що ж лякає тебе, Райнере? Те, що вони вирішать, наче я єврей, і що наш полк пошлють до Росії. Зрозуміло. Не дивно, що ти наляканий. А чи є вірогідність, що тебе визнають євреям? Та ви лишень погляньте на мене, – сказав хлопець замість пояснення. Коли записували мої відомості, то сказали, що їм доведеться перевірити. Не знаю, чи вдасться їм це зробити, але маю підозру, що черниці знають більше, ніж мені сказали. Якщо вони справді знають більше, вони цього нікому не розкажуть, заспокійливо мовив його милість. Бо здогадаються, навіщо у них питають. Ви справді так гадаєте? О, я хотів би на це сподіватися. А тебе що, непокоїть думка про те, що в тобі теча єврейська кров? Моя кров не має значення, відповів Райнер. Я народився німцем, і це найважливіше. Тільки вони дивляться на це інакше, чи не так? Ні. А Росія? Гадаю, не варто хвилюватися через Росію, їй-богу, ти ж у Римі, в абсолютно протилежному місці. Сьогодні вранці я чув, як наш командир сказав, що на сам кінець нас можуть послати до Росії, а там у нас справи кепські. Ти ще дитина, різкомовив архієпископ Ральф. Ти ще маєш до школи ходити. Тепер уже не ходив би, відповів хлопець і посміхнувся. Мені вже 16, тому я працював би, він відхнув хоча мені хотілося продовжити навчання в школі. Бо навчання – важлива річ. Архієпископ Ральф розсміявся, а потім підвівся і знову наповнив склянки. «Не звертай на мене уваги, Райнере. То я розсміявся просто так. У голові ширяють думки одна за одною. Тепер у мене час для роздумів. Мабуть, я не дуже гостинний господар, геш?» «Та все нормально», – запевнив його хлопець. «Що ж», – мовив його милість, знову сідаючи. Ти маєш визначитися самим собою, Райнере Мерлінг Гартгайм. На юному обличчі з'явився дещо дивний вираз гордості і самоповаги. Я німець і я католик. Я хочу, щоб Германія була такою країною, де не переслідують за походження та релігію. І якщо я виживу, то неодмінно присвячу своє життя цій меті. Я молитимусь за тебе, щоб ти залишився живим і щоб зміг втілити свою мету. Правда? Сором'язливо спитав хлопець. Ви справді молитиметеся за мене особисто? Називатимете на ім'я? А як же? Ти навіть дечого мене навчив. Що у своїй справі я маю лише один засіб. Одну зброю у моєму розпорядженні – це молитву. Інших функцій я не виконую. А хто ви? Спитав Райнер, починаючи сонно блимати від випитого вина. Я архієпископ Ральф Дебрикасар. Ой, а я гадав, що ви звичайний священник. А я є звичайний священник, і не більше. «Пропоную угоду», – сказав хлопець, і очі його заіскрилися ентузіазмом. «Ви молитиметеся за мене, отче, а якщо я поживу достатньо довго, щоб добитися свого, я приїду до Рима, і ви самі переконаєтесь, якого результату досягли ваші молитви». Блакитні очі ніжно всміхнулися. «Гаразд, укладімо угоду. А коли ти повернешся, я розповім тобі, що я думаю про свої молитви». Архієпископ підвівся. «Залишайся тут, маленький політику, а я піду пошукаю тобі щось поїсти». І вони говорили, аж доки на куполах зажеврів світанок, а за вікном закружляли голуби. Потім архієпископ провів гостя громадськими кімнатами палацу, задоволено споглядаючи захват хлопця, і випустив його в свіжу ранкову прохолоду. Хлопець із красивим ім'ям ще не знав, що невдовзі мав їхати до Росії – забираючи з собою дивовижно приємний та заспокійливий спогад, що у Римі, у церкві нашого Господа, за нього молитиметься священник, називаючи його на ім'я. На той час, коли 9-ту дивізію підготували, щоб відправити на Нову Гвінею, активні бойові дії там скінчилися. І залишилося тільки провести операцію зачищання території від недобитків японських підрозділів, тому найдобірніша дивізія за всю військову історію Австралії лише сподівалася на те, що вона здобуде славу деінде, інде, витісняючи японців з Індонезії. Битва при Гвадалканалі зруйнувала всі сподівання японців на просування до Австралії. Однак, як і німці, вони оборонялися з надзвичайною впертістю і відступали вкрай неохоче. І хоча ресурсів для ведення війни їм катастрофічно бракувало, і їхні армії страждали від нестачі підкріплень та військового спорядження, японці змусили американців та австралійців дорого заплатити за кожен дюйм відвоюваної території. Відступаючи, вони залишили буну, гону та саламауа, і відкотилися до північного узбережжя до Лає та Фіншафена. 5 вересня 1943 року. Дев'яту дивізію висадили з моря на північ від міста Лае. Було дуже жарко. Вологість сягала ста відсотків. І щодня після обіду дощило, бо мокрий сезон прийшов на два місяці раніше. Через небезпеку малярії всі приймали атабрин. І від цих маленьких жовтих таблеток кожному ставало так зле, наче він і справді підчепив малярію. Від мокрої погоди шкарпетки та черевики не встигали висихати. Ступні ніг уже нагадували рихлу губку, а шкіра між пальцями розтерлася і кровоточила. Укуси комарів та бабок мока червоніли і подовго не загоювалися, перетворюючись на язви. У порту Морсбі вояки дивізії бачили жалюгідний стан аборигенів Нової Гвінеї. І якщо вже вони не могли впоратися зі шкірними лейшманіозами, хворобою Бері-Бері, з малярією, пневмонією, хронічними шкірними захворюваннями, гепатитами та захворюваннями підчлункової залози, то біла людина мала навіть менше шансів вижити. У порту Морсбі перебували й ті, хто вцілів під час битви за Кокоцький тракт. Вони постраждали не стільки від рук японців, скільки від жахливих умов самої нової Гвінеї. Усі в порізах та язвах, змучені малярійною лихоманкою. Від пневмонії, спричиненої лютим холодом на висоті 9 тисяч футів, а більшість вояків мали на собі тоненьку тропічну уніформу, померло в десятеро більше, аніж від японських куль та багнетів. Доводилося долати маслянисту багнюку, пробиратися химерними якимись неземними лісами, що мерехтіли уночі холодним примарним світлом, яким світилися після настання темряви фосфоресцентні гриби, а срімкі підйоми через купи переплетених коренів дерев, коли не було часу і на мить озирнутися, щоб поглянути угору, перетворювали вояку на вкрай зручну мішень для снайпера. І це настільки відрізнялося, нагірше від того, з чим їм довелося зіткнутися у Північній Африці, що солдати 9-ї дивізії ані трохи не жалкували через те, що залишилися там довше, і взяли участь у двох битвах при Ель-Аламейні а не у битві за Кокоцький тракт. Лае, прибережне місто посеред трав'янистих луків, щільно порослих лісом, лежало далеко від узгір'я 11 тисяч футів за увишки. Щодо безпеки для здоров'я, там клімат був сприятливішим для ведення бойових дій, аніж у Кокоді. Саме ж місто, жменька будинків у європейському стилі, бензозаправна колонка і купа хатинок аборигенів як і завжди японці билися вперто й хоробро. Але їх було мало, їх виснажили жахливі умови Нової Гвінеї, не менше за австралійців, із якими вони воювали, і так само страждали від сіляких хвороб. Після потужних артпідготовок у Північній Африці, де використовували чимало надсучасної техніки, дивно було не бачити ані мінометів, ані гармат, тільки автомати Оуена та гвинтівки з багнетами. Джимсу та Петсі подобалися рукопашні бої. Вони звикли йти на супротивника пліч-опліч і прикривати один одного. Втім, після німців з африканського корпусу Ромеля це сприймалося як жахливий удар по авторитету. Невеличкі жовті чоловічки, котрі здавалося, усі мали окуляри і криві неправильно пророслі зуби, аж ніяк не були схожі на вправних і хвацьких вояків. Через два тижні після висадки підлає японців довкола не залишалося. Як для весни у Новій Гвінеї день видався надзвичайно гарний. Вологість упала до 20 відсотків, і з неба, яке раптом туманно-білого перетворилося на яскраво-блакитне, світило сонце, а пагорби водорозділу, що здіймалися за містом, переливалися зеленими, пурпуровими та бузковими кольорами. Дисципліна ослабла, всі насолоджувалися вихідним днем. Грали в крикет, гуляли, дражнили аборигенів, щоб ті розсміялись і показали їм свої криваво-червоні беззубі ясна. Результат жування плодів бетельної пальми. Джимс та Петсі вешталися по високій траві за містом, бо вона нагадувала їм дрогеду. Тутешня трава мала той самий сріблясто-коричневий відтінок, як і трава на дрогеді після сильних дощів. «Незабаром ми повернемося додому, Петсі», – сказав Джимс. «Япошки тікають, та й Фріце теж. Додому пеці, додому до дрогеди, жду не діждуся». «Та отож», – відповів пеці. «Вони йшли пліч-опліч, набагато ближче один до одного, аніж заведено серед звичайних людей. Інколи вони торкалися один одного, несвідомо, так людина торкається свого тіла, щоб почесатися, коли воно свербить, або пересвідчитися, що руки-ноги на місці» як приємно було відчувати на обличчях тепло справжнього сонця, а не ту розпечену кулю, що жевріла крізь пару турецької лазні кілька днів тому. Час від часу хлопці піднімали до гори свої писки і роздували ніздрі, жадібно вдихаючи аромат гарячих променів на траві, такий схожий на Дрогецьку, мріючи, що вони там, і йдуть собі до Вільги, аби передрімати полуденну спеку. Перекотитися до лілиць, відчути шкірою приязність землі, відчути власне потужне серцебиття, як відчуває спляча дитина серце матері. О, Джеймсе, поглянь, та то ж справжнісінька хвиляста папушка, точнісінько, як на дрогеді, вигукнув пеці і сам здивувався з того, що у нього прорізався дар мовлення. Можливо, хвилясті папушки водилися і в місцевості довкола лає. Але настрій того дня і ця несподівана згадка про домівку раптом викликала у Пеці шалене піднесення. Сміючись і відчуваючи, як тривало скоче йому голі ноги, він кинувся був за пташкою, зірвав із голови крислатий капелюх і тримав його так, наче й справді збирався спіймати втеклу пташину. Джим з усміхом спостерігав за братом. Пеці встиг відбігти ярдів на двадцять, коли кулеметна черга косонула траву довкола нього. Джимс помітив, як брат підкинув руки догори, тіло його крутнулося, а здійняті руки немов благально простягнулися до нього. Від талії до колін він вкрився кров'ю, яскравою, животворною кров'ю. «Пеці, пеці!» – пронизливо закричав Джимс. Кожною клітиною свого тіла він теж відчув ці кулі. Відчув, як сили покидають його, і він помирає. Широченними кроками кинувся він уперед. Але його військовий досвід таки взяв гору над емоціями. І він стрім голов пірнув у траву. І раптом кулемет вибухнув іще однією чергою. «Пеці, пеці, у тебе все нормально!» – скрикнув він, розуміючи, що каже дурню, бо бачив кров. Неймовірно, але він почув відповідь. «А вже ж!» – відгукнувся брат слабким голосом. Дюйм за дюймом повз Джимс пахучій траві прислухався до навколишніх звуків та власного шерхоту. Добравшись до брата, він поклав голову на його голе плече і заплакав. Ано, ближ», – сказав Петсі, – «я ж іще не помер». «Сильно поранило», – спитав Джеймс, стягуючи просяклі кров'ю шорти і тремтінням оглядаючи оголену залиту кров'ю плоть. «Та щось не схоже, що я помру». До них позбігалися брати по зброї. Декотрі з тих, що грали в крикет – так і прибігли у своїх рукавичках та на колінниках. Хтось подався назад за ношами, а решта зайнялися знищенням кулеметника на дальньому боці Галявини. Це зробили з більшою, аніж зазвичай жорстокістю, бо гар полюбили всі. Якщо з ним щось трапиться, Джимс ніколи не буде таким, як раніше. А день, як був, так і лишився чудовим. Хвилястий папушка кудись відлетів, Довкола безстрашно щебетали цвірінькали пташки, які надовго замовкали лише під час справжнього бою. Пеці страшенно пощастило, сказав Джимсу фельдшер через деякий час. У нього влучились десяток куль, але всі вони здебільшого вразили стегна. Ще дві-три, що пішли вище, застрягли у кістках таза або ж у м'язах поруч. Наскільки я можу судити, шлунок та кишечник вони не зачепили. І сечовий міхур також, та от тільки... Тільки що, нетерпляче перервав його Джимс. Його й досі трусило, аж губи посиніли. На цій стадії важко сказати, я не геніальний хірург, як декотрі хлопці зі шпиталю в морсі. Вони зможуть розповісти більше. Була пошкоджена уретра і багато тоненьких дрібних нервів у проміжжі. Я нітрохи трохи не сумніваюся, що його зберуть і заштопають, і буде він як нова копійка. Але, можливо, за винятком отих нервів. На жаль, нерви погано зростаються, і відновити їх важко. Він прокашлявся. «Я ось до чого веду. Петсі може частково і назавжди втратити чутливість тетевого органа». Джимс опустив голову і втупився поглядом у землю крізь кришталеву завісу сліз. «Що ж, принаймні, він живий», – резюмував він. Йому надали відпустку, щоб злітати до Порт-Морсбі і залишатися там, допоки лікарі не скажуть, що загроза життю Петсі минула. З ранами йому фантастично пощастило. Кулі розсипалися по всій нижній частині живота, не пробивши його. Але фельдшер із 9-ї дивізії мав рацію. Чутливість у нижній птазовій частині дуже постраждала. Настільки вона зможе відновитися згодом, ніхто достеменно не міг сказати. «То не так і страшно», – заявив Петсьє з нож, на яких його мали відправити до Сіднея. «Мені не дуже й хотілося одружуватися». А ти, Джимсе, бережи себе, чуєш? Мені так не хочеться залишати тебе одного. Я берегтимуся, Петсі. Усміхнувся Джимс і міцно стиснув братову руку. Навіть уявити важко, як я проведу решту війни без найкращого друга. Я напишу тобі, що це за відчуття. Передай від мене привіт Місіс Сміт, Мегі, мамі та братам. Добре? Заздрю тобі, що ти повертаєшся на Дрогеду. Фіона з Місіс Сміт полетіли до Сіднея, щоби зустріти літак, яким Петсі транспортували з Таунсвіля. Фі була там кілька днів, а Місіс Сміт оселилася до готелю в Рендвіку неподалік військового шпиталю принца Уельського. Там Петсі був упродовж трьох місяців. Для нього війна скінчилася. Багато сліз пролила Місіс Сміт. Але дякувати Богові не так уже погано все склалося. Звісно, Петсі втратив можливість жити повним життям. Але тепер він міг займатися всім іншим – їздити верхи, ходити й бігати. Чоловіків Клірі, здавалося, ніколи особливо і не вабило до жіноцтва. Коли його виписали зі шпиталю, Мегі приїхала за ним із Джилі на Ролсі. Разом із місіс Сміт вони всадовили пеці на задні сидіння, закутали всього ковдрами і повезли до Дрогеди, благаючи господа про ще один подарунок, щоби Джимс теж повернувся додому.